Розділ 20. Леджер Минуло вже три дні, відколи вона приходила в бар, і три дні, відколи я був у магазині. Я сказав собі, що більше туди не піду. Вирішив, що тепер скуповуватимуся у Волмарті. Але от вчора повечеряв із дієм і після того весь вечір думав про Кенно. Відколи вона повернулася, я помітив, що більше часу проводжу з дієм, то більше мене цікавить Кена. Я порівнюю манери Д'єм з манерами Кенне. Тепер є з чим порівнювати. Навіть характер Д'єм тепер мені зрозуміліший. Скотті був прямолінійний, конкретний. Уяви в нього було не густо, але я вважав, що це добре. Він хотів знати, як що працює і хотів розібратися, чому саме так. Не витрачав часу на те, чому не було наукового пояснення. Д'єм зовсім інша. Досі мене завжди цікавило, чи не від мами вона це успадкувала. Кенна – реалістка, як був в чи має багато уяву. Вона творча, у неї є якісь мрії, окрім як воз'єднатися з донькою. І головне – вона хороша людина. Скотті був хороший, я завжди вважав, що Кенна – ні, через ту ніч, через одну причину і наслідок, один її жахливий вибір. Але що, як усі ми, просто шукали винуватого, бо нам було безмежно боляче? Мені жодного разу не спало на думку, що Кенні може боліти не менш. У мене стільки питань до неї, я не маю хотіти відповіді на них, але мені просто необхідно більше дізнатись про ту ніч і чому вона так вчинила. Маю відчуття, що вона не поїде з міста просто так. І хоча Патрик і Гресь як можуть стараються зам'яти тему, навряд чи вдасться просто забути про все. Можливо, саме тому я тут сиджу в пікапі і чекаю, поки вона поскладає в чийсь багажник продукти. Не впевнений, чи помітила вона, що я півгодини стою на паркмайданчику. Мабуть так, мій пікап важко не помітити. У вікна стукають і я підстрибую. Зустрічаюся поглядом із Грейс. Вона тримає на руках Д'єм, тож я відчиняю двері. «Ти що тут робиш?» Грейс здивовано дивиться на мене. Впевнений, вона очікувала, що я зрадію, а не стривожуся. «Ми за продуктами. Побачила твій пікап». «Я хочу з тобою», – каже Д'єм. Вона тягнеться до мене, і я виходжу з авто, щоб забрати її у Грейс. Одразу ж озираюся, щоб переконатися, що Кена ще не вийшла. «Їдьте звідси», – наказує я Грейс. Вона припаркувалася в ряду переді мною, тож я йду до її авто. «Чого?» – питає вона. Я розвертаюся до неї і ретельно добираю слова. «Вона тут працює». На обличчі Грейс проступає нерозуміння, а потім до неї доходить. Щойно вона розуміє, про кого я, її щоки бліднішають. «Що?» «Вона зараз на зміні. Бігом забирай дієм». «Але я хочу з тобою!» – каже Д'єм. «Я за тобою пізніше заїду», – кажу я, – і беруся за ручку дверей. Авто Грейс зачинене. Я чекаю, поки вона зніме сигналку, але вона завмерла. Стоїть, ніби в трансі. «Грейс!» Вона швидко приходить до тями і починає шукати ключі в сумочці. І тут я бачу Кенну. І тут Кенна бачить мене. «Бігом!» – тихо промовляю я. Руки у грейстрясуться, вона натискає кнопку на ключах, кенна зупинилася. Вона стоїть посеред парк майданчика і дивиться на нас. Потім усвідомлює, хто перед нею, що до її доньки лише кілька метрів, кидає візок і біжить до нас. Двері авто грейс відчиняються, я швидко саджаю, д'єм у дитяче сидіння. Не знаю, чому в мене таке відчуття, ніби я це роблю на випередки. Кана не зможе забрати малу. «Нас двоє проти однієї. Я просто не хочу, щоб Грейс довелося з нею говорити. Тільки не в присутності Д'єм. Крім того, зараз не час і не місце Кенні знайомитися з Д'єм. Це буде справжній хаос. Д'єм злякається». «Чекайте!» – волає Кенна. «Я ще навіть не встиг пристебнути Д'єм до кінця, однак кажу – їдьте!» І гупою дверима. Грейс ззадом виїжджає з паркомісця тієї ж миті, коли Кенна добігає до нас. Кенна оббігає мене і мчить за авто. Мені дуже хочеться схопити її і втримати. Але я досі картаю себе, що відтягнув її від вхідних дверей Патрика і Грейс. Кенна підбігає до авто так близько, що встигає постукати по багажнику і прокричати. «Стійте! Грейс, стійте! Будь ласка!» Грейс не гальмує. Вона їде геть, і мені боляче дивитися, як Кенна вирішує, чи бігти за авто. Коли вона нарешті розуміє, що не зможе їх зупинити, розвертається і дивиться на мене. По її щоках течуть сльози. Вона прикриває рот і починає хнюпати. Я розриваюся. З одного боку, я радий, що вона не встигла, та водночас у мене розбивається серце. Я хочу, щоб Кена познайомилася з донькою. Але не хочу, щоб Д'єм знайомилася з мамою, хоча це одні й ті самі люди. Таке відчуття, що я захищаю Д'єм, але вбиваю Кену. Кенна дивиться на мене так, ніби зараз впаде на землю в агонії. Вона явно не може працювати далі. Я показую на пікап. Я відвезу тебе додому. Як звати твою начальницю? Я їй скажу, що тобі недобре. Вона витирає долонею очі. Каже, Еммі. І з опущеними плечима йде до пікапа. Здається, я знаю, про яку Емі вона говорить. Я вже бачив її в магазині. Візок, який Кена покинула, так і стоїть посеред паркмайданчика. Жінка похилого віку, який Кена мала скласти продукти, просто стоїть біля свого авто і розгублено спостерігає, як та залізає в мій пікап. Мабуть дивується, що це в біса за витівки такі. Я біжу до візка і штовхаю його до жінки. Перепрошую. Вона киває і відчиняє багажник. Сподіваюсь, вона в нормі. Так, я складаю продукти в багажник і повертаю візок у магазин, потім іду до стійки і знаходжу Емі. Намагаюся всміхнутись, але всередині така буря, що навіть вимушено всміхнутись не вдається. Кена недобре почувається, брешу я, я її відвезу додому. Просто прийшов повідомити Ого, як вона? «Та все буде нормально. Не знаєте, чи треба забрати щось із її речей? Сумочку там?» Емі киває. «Так, дванадцята шавка в кімнаті відпочинку. Вона показує на двері за стійкою. Я обходжу стійку і заходжу в кімнату відпочинку. За столом сидить дівчина з апартаментів Кенне. Вона піднімає на мене очі і клянуся, кривиться. «Що ти робиш у нашій кімнаті відпочинку, модак? Я не намагаюся виправдатись, вона вже склала про мене думку, і просто зараз я з нею цілком згодний. Я відчинаю шавку із цифрою 12, беру сумочку Кенне, сумка велика, без замка, і всередині видно товстий стос паперів, схожий на рукопис. Я наказую собі не дивитися, але очі випадково натрапляють на перший рядок першої сторінки. «Любий Скотті». Я хочу читати далі, але закриваю сумку. Поважаю її особистий простір. Виходжу з кімнати, на прощання кажу дівчинці. «Кенна захворіла, я відвезу її додому. Але можеш ввечері провідати її?» Дівчина втуплюється в мене поглядом, тоді киває. «Добре, мудак. Хочеться розсміятись, але в мене не так уже й багато приводів для сміху. Виходжу знов до Емі, і вона каже...» Скажи Кенні, що якщо їй треба вихідний, хай зателефонує мені. У неї немає телефону, але я киваю. Скажу. Дякую, Емі. Я йду до пікапа і бачу, що Кенна скрутилася на передньому сидінні, обличчям до пасажирського вікна. Коли я відчиняю двері, вона смикається. Я ставлю між нами її сумку, і вона підтягує її до себе. Вона досі плаче, але нічого мені не каже, тож мовчу і я. «Та що й казати?» «Вибач? Як ти? Я придурок?» Я виїжджаю з паркмайданчика, але менш ніж за пів кілометра кеннабурмочує, щось схоже на… «Зупини!» Я дивлюсь на неї, вона відвернулась до вікна. Я не вмикаю поворотник і вона повторює. «Зупини!» Тепер це вже вимога. «Та ми за дві хвилини доїдемо!» Вона лупашить ногами приборну панель. «Гальмуй!» «Я більше нічого не кажу. Роблю, що вона каже. Вмикаю поворотник і зупиняю машину біля тротуару. Вона хапає сумку, вилітає з авто і гупає дверима. Іде в бік свого будинку. Проходить кілька метрів, і тоді я знову тисну на газ, опускаю вікно і повільно їду поруч із нею. «Кенно, сідай назад!» «Вона йде далі. Ти сказав їй їхати!» «Ти побачив, що я йду і прогнав її! Чому ти постійно так робиш?» Я й далі їду з її швидкістю, і нарешті вона зупиняється, розвертається до мене. «Чому?» Я натискаю на гальма, руки трясуться, можливо це адреналін, а може провина або злість. Я ставлю режим паркування, схоже вона готова поговорити. «Невже ти справді думала, що буде нормально зустрітися з Грейс на паркмайданчику продуктового магазину?» «Ну, я хотіла прийти до неї додому, але ми обоє знаємо, чому все скінчилось». Я хитаю головою. «Справа ж не в місті зустрічі». «Я не знаю, що саме мав на увазі. Намагаюсь зібрати думки докупи». Розгублений, розуміє, що вона, може, і має рацію. Спершу вона хотіла спокійно поговорити з ними, а я їй не дав. Їм не вистачить сили на все це, навіть якщо ти не збираєшся забирати в них дієм. Їм не вистачить сили навіть дозволити тобі проводити з нею час. Вони дали дієм хороше життя, Кенно. Вона щаслива і в безпеці. Тобі цього не досить? Кенна ніби затамувала подих, але її груди здіймаються. Вона якусь секунду витріщається на мене, потім відходить до багажника пікапа, щоб я не бачив її обличчя. Трохи стоїть там, а тоді сідає, просто на траву на озбіччі. Обіймає коліна і втуплюється очима в широке поле. Я не знаю, що вона робить і чи потрібен їй час на роздуми. Кілька хвилин даю їй побути на самоті, але вона не ворушиться і не встає, тож я нарешті виходжу. Підійшовши, я нічого не кажу, просто мовчки сідаю поруч. За нами й далі їздять машини, світ живе своїм життям, але перед нами розкинулось безмежне поле, і ми обоє дивимося прямо, а не одне на одного». Нарешті вона опускає очі і зриває в траві маленьку жовту квітку. Крутить у пальцях, і я розумію, що знов на неї задивився. Вона повільно вдихає, але не дивиться на мене. Просто робить вдих і починає говорити. «Інші мами розповідали мені, як все буде», – каже вона, «що мене відвезуть у пологовий народжувати, а потім я два дні зможу побути з нею. Цілих два дні, тільки я…» І вона, по що ці Кенни скочується сльозинка. Передати не може, яке чекала на ці два дні, тільки про них і мріяла. Але вона народилась зарано, не знаючи, чи ти в курсі, але вона з'явилася на світ на шість тижнів раніше терміну. Її легені Кена видихає. Одразу після народження її перевели у відділення інтенсивної терапії для немовлят. Я два дні пролежала в пологовому сама в палаті. Поруч був тільки озброєний охоронець, який пильнував мене. А через два дні мене відправили назад у в'язницю. Так і не дозволили обійняти її. Я жодного разу не зазирнула в очі людинці, яку зробили ми зі скоті. «Кенно, не треба!» Хоч що ти там збирався сказати, не треба. Повір, я збрешу, якщо скажу, що в мене не було безглуздої мрії, що тут мене пустять до неї і навіть дозволять почасти виховувати, але я знаю, де їй місце, тож була би вдячна за що завгодно, була б неймовірно вдячна за шанс, нарешті, побачити її, навіть якщо тільки це, незалежно від того, чи вважаєте ви, батьками скоті, що я на це заслуговую. Я заплющую очі, її голос і так сповнений болю. Дивитись на неї і бачити агонію на її обличчі ще гірше. Я їм безмежно вдячна, каже вона. Ти навіть не уявляєш. Весь той час, що я була вагітна, мені не треба було хвилюватися, що за люди виховуватимуть дієм. Це ті самі люди, що виховали Скотті, а він був ідеальний. Вона пару секунд мовчить, тож я розплющую очі. «Вона дивиться просто на мене», – тоді хитає головою і каже. «Я непогана людина Леджере». В її голосі відчувається жаль. «Я тут не тому, що думаю, ніби заслуговую на неї. Я просто хотіла побачити її. Ось і все. Усе!» Вона витирає очі футболкою і додає. «Інколи я думаю, що подумав би Скоті, якби побачив нас». Сподіваюсь, життя після смерті немає Бо інакше Скоті єдина сумна людина в раю Від цих слів мені аж подих перехоплює Мене жахає думка, що вона може бути права Це мій найбільший страх від тоді, як вона з'явилась тут І я почав бачити у ній жінку, яку Скоті кохав А не жінку, яка кинула його помирати Я встаю, канайдалі далі сидить у траві я йду до пікапа і беру телефон з тримача, тоді повертаюсь до Кенни. Сідаю поруч із нею, відкриваю фотографії й папку, де тримаю відео з Д'єм. Клікаю на вчорашнє, з вечері, натискаю відтворити і віддаю телефон Кенні. Ніколи навіть не уявляв, що це таке для матері вперше побачити свою дитину. Побачивши Д'єм на екрані, Кенна припиняє дихати, вона прикриває рот рукою і плаче. Плече так, що їй доводиться покласти телефон на коліна, щоб футболкою витирати очі. Кенна просто в мене на очах перетворюється на іншу людину, ніби я спостерігаю, як вона стає мамою. Це, можливо, найпрекрасніше з усього, що я бачив у житті. Я почуваюся повним грьобаним монстром, що не допоміг їй відчути цього раніше. «Пробач мені, скоті. Вона передивляється чотири відео, ми сидимо у траві поруч із дорогою. Вона весь цей час проплакала, але й багато всміхалась і реготала щоразу, як дієм щось казала. Я везу Кену додому, але телефона не забираю, і вона всю дорогу дивиться відео. Я проведжаю її до квартири, бо забрати телефон не хочеться, тож загалом вона дивиться відео майже годину. Її переповнюють емоції, вона сміється, плаче, радіє, сумує. Я й гадки не маю, як забрати телефон, і не впевнений, що хочу. Я вже так довго сиджу в її квартирі, що кенена кошеня зашнула в мене на руках. Я на одному кінці дивана, кена на іншому, і я просто спостерігаю, як вона передивляється відео з дієм. Я пишаюся так, наче я її тато, бо я знаю, що Дім здорова, добре говорить, весела, щаслива, і мене приємно бачити, як Кена поступово усвідомлює все це про свою доньку. Але водночас я почуваюся так, ніби зраджую двох найважливіших людей у моєму житті. Якби Патрик і Гресь дізналися, що я сиджу тут і показую Кенні відео з малою, яку вони виростили, вони б, мабуть, більше ніколи до мене не заговорили. І я їх цілком зрозумів би. У цій ситуації немає такого варіанту, в якому я не зраджуватиму хоч когось. Я зраджую Кену, коли не пускаю її до діє. Я зраджую Патрика і Гресь, показуючи Кенні дитину. Я навіть зраджую Скоті, хоча не до кінця розумію, чим саме. Я досі намагаюсь з'ясувати, звідки ж ростуть ноги в цього почуття провини. «Вона така щаслива?» – каже Кенна. Я киваю. «Так, вона дуже щаслива». Кена піднімає на мене погляд і витирає очі зім'ятою серветкою, яку я дав їй у авто. Вона питає про мене. «Не конкретно про тебе, але вже починає цікавитись, як вона з'явилась на світ. Минулих вихідних спитала, виросла вона в яйці чи на дереві». Кена всміхається. «Вона ще маленька і не дуже розуміє, як влаштовані родини». У неї є я, Патрик і Грейс, і не впевнений, що вона усвідомлює, що когось бракує. Не знаю, чи це ти хотіла почути, але як є. Кена хитає головою. «Все нормально. Насправді, я навіть рада, що вона поки що не знає, що я мала би бути в її житті». Кена дивиться ще одне відео і неохоче віддає мені телефон. Підводиться з дивана, щоб піти у ванну. «Будь ласка, побудіть ще». Я киваю, підтверджую, що нікуди не піду. Коли вона зачиняє двері ванної, я знімаю з колін її кошеня і встаю. Треба чогось попити. За останні кілька годин чомусь пересохло в горлі, хоча це ке весь час ридала. Я відчиняю холодильник Кени, але там порожньо. Взагалі. Відчиняю морозилку, там порожньо теж. Вона виходить із ванни в момент, коли я передивляюся її порожні кухонні шафки. Там нічого немає, як у всій квартирі. Я ще нічого не купила, вибач. Їй ніби соромно це казати. Просто я все витратила на переїзд. Скоро буде зарплатня, та я планую потім переїхати в якесь краще місце, купити телефон і... Я піднімаю руку, коли розумію, що вона думає, ніби я вирішив, що вона не здатна себе забезпечувати чи забезпечувати дієм. Кенно, все гаразд. Я захоплююся силою волі, яка привела тебе сюди, але тобі треба поїсти. Я кладу телефон у кишеню і йду до дверей. Ходімо, пригощу тебе вечерею.